لام نه خبره نو چاغي بخبل <سؤال> لخر کې غلطي وينه انکه فسول وخلا کې نو موږ يره وله او يوه قطار کې دروچ غولې پهل کې وله کې ا جګرته او راشد مسلمانانو امريت او وره څه قدم را غلطي کوت عايش ويمدا والله الان طالهم تو تنرم شري احكم جنان مشوتا ولو كن دافظن اګه شريته سحجب فظن سحجب چې په درته دي زور نه غلیظ القلب سخزر وی سخزر والاوی که نا غلیظ القلب سخزر ها سنگدل لن فضو من حولک خامقا دی با خوارشی استاد خوانا دی بیاس کول جستا خوال راتلو بیا خو با دیره دلو چو سخو با مونگا شرمی کو اجسی سچل براس رکی یا و باسه نه اغام صحاباو او دام پیغم برو چو دا اللہ رو در بحکم راوی نو راحمی و تاوکا خوک پستی خبر شو. نورم را نزدیشو و بیایشت تا دست مقانوار اگلی خواه دا خواه یا مقاوه فعف وانهم مافی کوا دیتا واس تغفر لهم بخن اقوال دیر یا پا پارا دی خواه ما مفکر دی او تا هم مقبول کنا خواه بیا هم تا دست اوکا چه استغفار وایا وایا چه الله رب العزت دی مرتبی و چه تک نوری هم نستا دا بخن را دیده او نورم دا زلوی بیا و تسلیده نگو را بیا والاستغبر لهم ما كانوا ولا غالا وشاورهم في الامره او مشوره ودی ترا بکار د جهات کی کدا سینوخه چبس بیا دی سره مشوره ونکی اجی ہوگنے تم مشورے نماذ اللہ د صحابہ قبل زو کے یقینن سے بیا به مشورے لائق نو گنلی خد دی رس السلام بیا نہ بے سلام د حکمدار شدی سره مشوراکہ د سره باقاعدہ بار خبر ہے کہ کینن د مخانه بوله کواله مافي بوتکه دا سه صحابه بیا چته ملويږي چيغي ځان قرباني مال قرباني اولاد قرباني په پیغمبر फायदा غزم دا کله چي ته اراده وکي په ها فتوکل على الله رضا کول کوه الله باندې دینو مشوره والے ابي عطا کول کوه صحابي تاسو کوځنه بي السلامنه چې کومه دا, دا عمل راشي او خبر راشي چې په قرانه سنت کې زونه مو نو ته داږي راي معلومات اديګه جوخه خلق پرای به بلځه د جن کوټولا خبره به دی باندې ده ولا توکل به په الله کې ان الله يحب المتوکلین یقینا ان الله محبت کوي توکل کوو ان سره اي الله فلا غالب عليكم که دا چې توسر الله پاک نبی سو غالب پداسو و ويخذلكم اجر تاسو پریزي امداد سره نکي هه امتحان دی به کنه دا ما نه ده خزر پریخدل کمان دل لری نو څوک دی یان خو رکم من باندې څنګه دغه تاسو په دلانه لکه تاسو سره چې امداد کو نو بازار ته وګوره پتا وڅو غالم نشه ا چې امداد پری خو سواخله نو حته وګوره تکلیف جوړجو اشکا سره اگر چې ارزيو وعلى الله وليتوکل المؤمنون ا خاص بالله باندې بصیرت ماجو کې مؤمنان شان ذکر کې د نبی او صفات د امیر لمخ کی لورودي وما كان لنبي اون وی لای ته په پیغمبرانو سره ان یغل چې هغه پټ کې دین یو معنا دار عام دی یو له خوااس معنا دار چې اوغول او ستوي مال ده غنیمت کې خیانت او بغټول تا ان یغل جدا کارو پیغمبر سره خدا نه خی ولی ازنه چې حاله کې داتیر شي چې ربل مالونه حالونه تخو په کې خډیر مالونه ادا یو وخت دا زه شو بي بی بيانو بي بی نبی له سلام ته چکه غريبيونه موږ موږ صبر کو نو وسوله ملک مالونه دولتونه را سم شو کنه نو کوم دې پکی داسه سما مولي نبی السلام سلام او تويخه چکه دنیا او دنیا قايس غوړاي نو راځي چې در کم د زمانه آزادي نو بس وي چې نه موږ الله داغه پیغمبر خو خو موږ داخله دا پیغمبر سره وردا نه خای کو کوي چې ځان له پکی غستینو یا د دین پکاره نه کوڅه دا وایي چې دا به پریغي ورو پټ به ساتلی بازه خبرې نه نه دې پریه سه کینه آیا شرذلانه حویرو چې سلام څه شی پټور نه غایات به پټ کړو قرآن وته ویلو جوړ اوسه وایو یا ته هم کې کنه او بلدا چې موکه کې ویلو خلقو چې ته ساده ورو کتوروا نه مالګن ماته ګړور نه شوه نو چې ته وتن پکې ویلې مونږهک سلام ځان لېغي هغه نو قرآن کې سخت خبر را لاله چې دلای په پیغمبر لاله ايغه الله هغه خياناتو کې او مې اغلو هغه څه خياناتو کې يا پټ کیس شي يا تلما غل يوم القيامه را بوله هغه څه پټ دي پرواز قیامت چې تاسو څه پټ کنه را ور رکیګی نه کو زمیدار په زمیدارې کې څه پټو لوړ دي رام بي دي ها نو څه ځق مولاياسو شي دي نو دا باندې وروړي په دکاندار څه پټک یا چیرې دکاندار نه څه پټکله یا د جمعه ته څه شي پټک یا د بلی یو ځای نه څه شیخ لا کو پټک نو کليږي او کډی نه کا به راغستیو او ککې تا به پټک کټو په پټکړه معمولیسه خه کستله پټکړه نو وره رولې به قیامت کې به راغستې نو بچ کې دی دی نه شي ثمات یا با پرو ورکل شه هر یوانه استه ما کا ثابت بندر آغامل شه کړی وهم لا ی ظلمون ادیسره ظلمون وکریش نو یسړی د دین پکار کې یا دنیا پکار کې خیانت کول غلا کول لسمره وی ګوناله سمره جوړان دي قیامت کې با کچاو پټکړی نه بسار به راستیو بارړی کې د باراستیو رولې په میدان ته ها کاسه پټکړی نه هغه ورول په تاسو په بروت الله ته ته دا نه وي وړه جهاد چکه نه جو سود نه د خیانت نه د دروغ نه د خلاف سنت نه وزن ساته تش دا نه چې تور راواله تاوا ها ا تا د ته یا دوریا به پانی تبه وهې هغه وخته پریوږي ه <تصفح> 10 بته وباه سي دا دا خو وړي خبره نه ته د مخه په انسانان دي هه استانه به مزګوتي پلاغه په مټو بدا وكې په ته به اله مزګوتي استا ایماني ها اظمنه تبعره دعن الله ايا بصاګه اوسو کوټه تابعدار یو غږه رساله جا پیغمبر دی کومبا پسند هغه چا کې دي شي چې هغه اختاشو من الله کو کوڅګره دره بدلانه و ما و جهنم اذه را جهنم دی یو پیغمبر دی چت مرته دیواله تابعداره وله برخو بل ابلي اوساله چې هغه جهنمي دی او د الله غصه لایق دی نو دا ژوا برابر کیجی شی ہاں نو تا پیغمبر بارہ کی دا تخیالو کو شر دم خیانت کڑے ماذ اللہ یو خا خواه یو خائن ابو الغ پیغمبر دا پیو زے کہ اب یار دن بارہ کی چوسڑے دا وے کنا امام مالک ویلو چا چا دن کی اوکار راوےستو این بدعت نو وید دا گمان کو بلکہ دا اوکڑا چا پیغمبر پر رسالت کی خیانت کڑے اگر دا جنوخ کار کڑے منہ کارہ کڑے دڑو دنے کار ویز المصیر ابد زیر وردلو دی هم درجاتون دقا خلف چیزی کرشو چه اتباع کرلی دا برزوان دا اللہ هم درجاتون دامر طبی والدی هم زود درجات درجو والدی مضابط دی حضب کرلی دی یا لہم دی دیر دی دی پارا درجی دی بنیز دا اللہ واللہم بصیرم بیمائی عملون اللہ لی دن کردی با عمل چدی کم عمل لقد من اللہ علی المؤمنین یقنا امتنان کردے احسان کردے اللہ بوم امنانو ایت باقا سفیہم کل شرابی لے گا پا رسولا, رسولا من رسولا من انفسهم پیغمبر دیت نفسنا سیر اولی پیغمبر عظیم الشان کاریسا دے یتلو علیہم لولی پا دیبان دے دی آیاتی ہی آیات دی او دی سفت تو کوری جمین انفس احمی ہوئے پیغمبر رو لے گو پیریا نوالا مناملای کو نندل بلک ردید جنس نری دی دیدغه اخلاق او دغه عمل نه دغه خاندان نه د ارث نواقض دی فی جنی چې پیدت حاصل کی او کنه پیداوبه دی حاصل کی جته پیغمبر عمل ته وګوره دغه طریقې تو وګوره نا تپاستا ژوند کور بهر نتوته زده کی نجګه پیری و بیا بوله سو خواله راغلو چور مون دی اړېګو نو او خو بابا طالبان داسیو د جمعاتنو کې چې یو دلته به چې دا اوازو کو چېره به د طالب زموږ شاکته دراستر کې غړې وړي دمو د پیریاو پیریاو عمر مخاوي راځي علم زکې اکل به وی چې د بورب ز خلکو دروغو ملو چاو کنه مونږ یو زلو کتل جمعات کې مونږ بابا به وي نو په کتاب چن چونهه استوا نو ویدا پیرې کله به چې د خپل ځکړن ها کې ور پورې سم مختلفه خبرې وي په بیا وخت تاغله خواله راتله نو چې پیغمبر د پیریاو نو یاد ملایکو نو له سبولو خل راغلو دا غره دی رور بایو خان دانو دی نو چې سمره به ترې نزدې کې ځنه دومره به محبت سیوا کیږه شرموند سره ډیر هو خواغهسته لومبه دې ماری پیغمبر دلی په دی باندې آیاتونه د الله دو او زکیهم او پاکی دی لره د هر قسم شرکیاتو غلط او اخلاق او درې او يعلمهم الكتابات عالم ورکی د لن د قران والهکمه د او د سنت د دین چ علم دی ډونګه خبري راغې د خلق او او احادیث ټول تفسیر دغه قران نو ننو غره تاسو احادیث هغه د قران تفسیر دي کاه یت راغې چې هغه خپل چې ایمان ایرو او ایمان نه لګټ کړې په ظلم سره نو دي د paramagnetic دی د ہدایت والے نو صحابه چره کوم یاد پم همونکې وځای زوګی چې غوښتلم نه کړي جنګي السلام چې دا غوښتلې یادې سورته لقمانه چې نشه شرک له ظلم عظيم چې ایمان پر شرک نه ګټ کړي ظلمناک نو ګوره تفسیر وکړه چې سختي او تکلیف راغلي مشکل راغلي نبی السلام حل کړو نو دې غیله تعلیم ورکړو من قبل له في مبين او يقينن جودي مخر الذين ظاهر کې نو خبر دې نه د جهاد موقع شورو واده وحق واقعا تفصيلا ذکر کیدا نو میاس کې فقيه تشجيعات ذکر کړه جوابونه د شبهات یو او, او بل شفاعت د امیر ذکر کړه او ترجه ذکر کو سنت وتا شان نبی ذکر کو نو اگر وا کې ابو رقیقه رښتیا هی کمه خاص خبره پاتې قران نه او وې اول ان ما اصابتکم هر کلاچ بولا ستا وستا تکلیف و قد اصابتم مثل ايها یقنان رسول او تاسو دو چند دی کافر او تر قلتم انا هادا او تاسو چه سرنگ راغ دا تکلیف یا رمون چه مسلمانانی ہو موجود دی نا دا سنگ چلو چه دا مسئبت و تکلیف آگئی دا گورا نا نو خلو بھی که نا شیر اسلامی قانونی جاری کلو احکامو پاک یکلک مسلمانانو نا یرهغه زمون خو یقین نکې چې دا څه خبره آو باسو کله باځو په ګډیر هغه لوګر ناری وي چې دا بس د امریکا چې دنو دا کوینو ماذ الله خدای دې ارڅر داږيږي کیګیو زور کم دې دا, دا مسلمانان ناری ورته چلوشو راګي انده شو دا خبره مخ کېوم شه واخه ان هاذا هو دا خبر ها دا, دا خبره هو بل څه کې کی کیو اغه وخت نو جواب كله هو من عند انفسكم و ايات دار طرف تاسو د خپل ځانونو نه تاسو پیغمبر له وی ویل چلوځي داونه خوځه ویډیو نو نه خوځه ده <تصف> تاسو له پیغمبر حکم ماتاو اجازه مفسرینو اوسو نقطې نور هم ذکر کړي چاله دداځي دا ویلو عطا صدا شه او نو جتا زه بخپل سم یو کار وکړو نو هغه الله پیغمبر نه د دې موارد د دغه وجه نه تاسو ورسیدل <تصف> ځدا زه پختل زمي اوکار اوخه کتا سونه وکړنه بازار کې وګوره څنګه فاصله خو بیا ونه غوره ها کاذر ته وګوره تاسو ته او یادونه دا تاسو کوم بیا اګه خاطر کړه داسې ام کئ کړه اني ما ځنه دی واه مستلو رسام کړهلو ا غل ویګار کې اوسټه قتل شوي tega پرو نو دا تاسو قد اصبت متله دا غلې وینه ا جو تاسو تر خپل لازم تکلیف جوړ شنو ان الله على كل شيء قدير يقين الله بارشمان قادر ده قدر چکل مکمل جوابو تميلو خدا او خلقو چغيز اسلام ډير محبوبان نوخه الکسر منافق پنده خلقو ميام قران جوابو کو کچا جوابو وما اصابكم يوم التقى الجمعان اگا چر سيدلي او تاو سمسيبت اگا روز سبخا الله وسبحكم وليعلم المؤمنين او چخکارکی مؤمنان خالص مؤمنان خکارکی ا چکم پکې پاتې شو پر دیواله سوچاری واپس شو څو باغ اځای کړوړی وي سو غو خدل غو تاخ تي شو خزې شو وليعلم الذين نفاقوا او چخکارکی الا اګسانجه منافقان دی اي خنوخ کارکنه ولې او ایمانمانه کولو تر جهاد که دا سخته مقجوره شوا محکمت با کداو جدی واضحه شوا دا خلقه وقیل لهم اویل شدیتا تعالا و راشه قاتلو فی سبیل اللہ جهادو که بلار دا اللہ که زکر چلیر لو اجر و صواب دی امرتب بر تحسلش اوی دفاعو یا دفاعو کهر دشمننا زکر که دشمن راگه ناگا بیاتیتا نگو رجدا مسلمان دی که منافق دی ها قتلی باؤن نوراشه دې باکو کې کنه اغه مسلمانانو خو... له اخر غان کې کنه ډېر کې او ورستکه کې مګور هغه دلېبني وبېچو کنه راغتم ډیرو مشران د داوي سره کا مکه د شیطان مورا او مکه واپس کې خبره کوي چې نه نه بس مونږ خبره نشي منل مونږ ته یې سجت نشته اوبه کچره مونږ په پوی دې بجنګ باندې لږتابانکم نو مونږ با تا به جاری کول واستاسو یو ما را دار چسره ک موږ بجنګ پوی دې نه سره مونږ بل سره ملګری شو کړو مونږ نه پویږو بجنګ رای باندې مونږ نه پویږو ها بجنګ په ترتیب نه پویږو الهکه بدیوم نه پویږی د حضور وسنګ تا کله امنه د دا په غوره کو پړکه مسلمانان لے اوک سمسور ورک اوکان اک ڈیم لا نہ علی مقطالم کشر مو پئے دے تے جنگ دے لب تماں اں کو نمبر سرشیو دا کھ جنگ دے ہا ولے جو دا کھ <خوة> جنگ نرے <تصفح> اگے خبزن تاو کرن و یعنی کم زوری دار و زیرکی اصباد نشتا کنن دا خو جنگ نده جنگ رو دید دا خودکشی دا دا خوزن خرابون لید پسو رو زن چې لید ها چسو دمور پلا رزاروالی نوگی بزی دا خبر ایکو لید لابل اگانی تیر شویدی خواب خواب لان آلام قتالا لب تبایوناکم زن مشکوه گواری خواب چکل داست مقای دا خبا اغاز ایک گرمی چ راغه چا د بدلې کې کوم جنگ شروع وی مطلب دې نه دا نه چې پرلچې وی تاکي ها ادي چې داګه کې لګي اری نه لګه تا تاو د جنگ یې ا خواښې کول دي مې ځای لیدې درانه وسلې دې اته زر رسیدې د تر لند د امر چوغه ده تا اوسېږي ورسره دا څټو پک په دې وې جنگ کې ته تاو مطلبدار د خپلان د نسبات کې کنا چې را مونږه نشو کولی دا سي اغه په څه د خیر ورځې له دره راستنه څو کې څو څو کې نه کوي سمرا مسلمانان دی خو اتفاقی اتفاقي دا کنه د هغه غا کار دی دا خکار د سارو منده ویله بس مار په کې هر یو نه سنغه هر یو نه سنور لاله مخه هغه خو بیا له سريګي په دینه پوي کې چې د پاک جوړول غاری ا ته زم جوړول و یو کې دا غاړي د جهاد محبت لکه نه دای نشته نو هغه وخت کې به دا و چې کوم سره بجنګ پوي دی یا مون پدی پوي دی ته دا ځنګ دی نو مر سره کومل کوفره داخله کوفر دا یو مې دن په دا روز باندې اقربو ډیر نیوز دی دی هم للی ایمان بلسبد دی, دی ایمان تا یو هغه کوفر بل دی بل خو ایمان دی دی پکه معنی ولى خبره ټوله د کوپره کړې نړۍ د کوپر نه راکړې ياقولونه په ځاښه هم وایي په قلوبو خلوبان دي دی سفې په قلوبو هم هغه جنشتره دي په ځونه کې والله اعلم بما يكتمون الله خو یې بارو دي پټي دي په ځوره کې دې په خبره کې خبر هو ویانه اا الذين قالوا اخلف جوای لاخوانهم بحق تقولون کې خدای یو بل تويخه هيا په خپل لړ کې بوینو يره په دې کې ميدان سي وي هم نه وي خو کاره نضرور باركي وي وقاعدو وقاعدو وقاعدو نزو جهات لأ. لو اطاعونا كشري دي ملغرتياك لزمون دي خبر منا لزمون اطاعونا زمون خبر منا لزمون ما قتلوه نزي بنو قتل شوي يا صريح دا غولة دي باسي قورت راتلا دا تورة دي باسي قتل شوي كزمون من لزمون القرآن وي قورتا د ګورن بازار په هغه ځای کې کولی فجر او نو قران وی اوایا تا فجر او واړ وي ان انفسكم الموده تاسو د خپل ځانونو نه مارګو ان كنتم صادقين کيه دا سريشتني زاگرونه خپل دې کنه جيهاد لته دي قطازو تاسو کوونه څنګه نو تاسو رزان نه مارګو لشه سم راخلا کرا درځه ما او ختمونا بهم شوروی او دعاگان وزیفی باشوروی او قرآن وی تصیر روح نشو واپس کولی او او او بچ کولی تلک یا کار کواه او فیده دی او دیگو نبچ کی گی کتن دعویش پدی با دی بچ شی او او بچ کمارک دی نمون نبو خلق دیکنه او بیمراکی دا او سا پزان پوشی او او جاوتا صورت یاسین شورو کو ناقی و یا سورت یٰسین بارا دنه وای انو رادار دغه حضرت یٰسین بارا دنه وای ولی لاغه داخیرې سرت یٰسین نمند د نو بس دایش ولا کچه مارټه ورنځ دی ک نو د سورت یٰسین مر سره څه کار دی هغه تا ایمان خبره کوي یقین د له ایمان د لتاه کوي چته به مؤمن شي کته به شنوبه مؤمنه ک لاړ نه هم ایمان سره دی بیا هغه بی ایمان ورو له کې و ځلې امرته خبره کوي زراتا <سؤال> د نظر نظر کې آوي کې نه بدزره د دې انده سرتوي <سؤال> څو نومري د سورتي ياسين <سؤال> ورته شروع کې ها که سودا وي چیرې نه کنه ځان ګدن په اسان شي روزان ګدن په خپل ځای <سؤال> دی هغه غصہ خو غزانین راضي به ها سورتي عزیز برداځو شي اسان بشي او کله چې راضي ولا ا جنه راضي غوا بوزرت عزیزین بیا دانه لګینه زراش د سورتي ياسين به معناسوب نه پوي دی خدام مطلب څکستا خام غه الله لیکن کړي عمره ما ثانه بشریته مشکي غوته نه نوهانه بشریته کنه او کني لیکلي نو اونداغه ساسر نشته دا کنه تابقامخه ملکۍ توبه دا څنګه لولګه بخواجه خلق بداوچ زل لکه لکه ما خواجه و ريدين سره زامريکانه دا کې دا نه ساته او قران وی ته کوور نه زره ځنه مرګ وراو کنه ته ورو نشي هه کتا ته ورو زه نه ويسه دي نن فادر او دبکه واله د خپل ځان نامرګ ان کو ان تم صادقین کتاب ورشتینه خالد بن ولید رضی الله عنه رستق بیاو کنه مؤمن کله جا غافت کیدو نخاپاو او دی وه چداو ګورا فلا نامت اعین الجبانا د بوز دلانو اده کمزور دلگانو سترګیږي او زین شپټین شو دی ګوري دا د هغه د بارخ کار کله نن په کور کې مرمو د اوخ په شان مرګ مې وکړه او به ستاله ورم راولم دا ګډه یو احساس نه دی زکه چې په جنگ کې نه هغوره ماتوله هپا کاپيرو باندې بغټو نه نو دا څه د پاره شهادت لمون منډه والی کنا شهادت مونږ ته چې الله نهول کې نامې لونه شو وراته نبض دلان جریده جهاد نه یریګ نه غی دفتر چې په جنگ کې مرګوي نو خالد بن ولید په ګستر او فات کې نه دی نو و در جو نه ردل دانی دې پکار ولا دح ثن الذین اغم ان مکا باگسانو باندې قتلوا ثقاتل غلیشوی دی فی سبیل الله بلارد الکه امواتا شداملشوی دی اواسو تاسو کو نو چررسلانو بل احیاون بلکې دی جوندری تازری عین دربهم سره ورزقون رزقو لورکی دی, دی, دی د جنت میوه ولورکل شخا ها او چغیلا الله ویلی حدیثه پاک کراځي چ الله اغیلا څور کې د مارغانو شکلونه ولور کې نو وی چې دا جناب خولي مارغې دې ځانله د هغه په حواسل کې ولځي ور کې ان په ججورو کې مخه نو فسر ویلا که څنګه نه و سوالې پوښتته چې جهازونو کې ګرځي په مدي جهاز کې ځاګړې لګيバラ نو دغشان ا رجنت او لم مارغې رو پاړه قیمتي او خيسته جهازونو دې دې پکې مکه ته به فرانت ډډ کې نارثي اجازه چا کوي لګي او فرزي دا سم راځي خبره د مարգو دا مطلب دی ها فرحینادی خوشاليږي بما آتاهم الله او طاغ سوچ ورکړي داللا پاک من فضلې دخل فضلنا او یستبشروون او خوشاليږي زیر ورکي من الذين باء خلق بند لم يلحقو بهم شنو ديو شوي دي من قلبين درستو د دیندي دی ګور چګم خلق جنگي کې نه مجاهدین نداکم چې شوہدار شو نو ویه ریال تکه ډېر خوشاله وی دی وی چیرې سوګنیشت چې غروس ته خلق له زمونږه دا خبرو لیږي نو الله دی او چې زبې ولولېګم ها سوال خبر ورکم سو الله خوفنا علیهم چې یې رشتہ پېمان دي ولاهم یحسنون ان دی غم جنیګی نو زه رشتہ نغم جن دی بالکل په دا خبره ولا ورکم او ځینې سي وایې یامت یستبشیرون خوشالېګی میں آمدین من الله ہے باندې امسر طرف دلانہ وفضلن ابو فضل سر موجودہ خلقテム دین الاولیګو په قران کې ښه چدافي کرمه کوي خلقو ته دا جوړ کړی چې ګوره د دې روحونه به خپيو دا به وی کنه چې روحونه به د هغه او دا څوک کې چې انتقام واخلې نو قران داږي صفای کوي او پرز مو رواج کې دا مشوره شوی و چې واړو به ملوچی نو سالیو ستروزه په پرګنا ته تل رسیدې د دې چې لري خپل جزاري دوی پر خیال کوي ها اجو سالیو ستروزه مور ګره سر کا او مانګاز نکی تاسو پایونه کې کني ور بیا ډېر له نقصان غيته ولسی ګراته پابند جوړې کړې په خلک دار اسونه ری واجن او غلطه عقیده وي اباګه خلک پر یقین جوړشه ناغي وګصه د هلي دي ځان اغه وز خبره وای په غی باندې اوسه پابند نشتا آداب اتوموی چې ګوره د مارګ نه پښ کو دز نه نه بل چا سره نکاو کو نو غرو حرزه و تولالي سو سره وتوی چې دا ورېدو نه دي ها چې ورداسه په جهنم کې ورتي راکا دغه ځدی پیر تیر کلمه ها اجا چې دې خبره به وتا کولې چې ملامت لري شهود شرم کې کنه چې دما خیال له ونه سات نبي اوب چت چانوي نه کا اقران دغه اجازه اتکړلو ا په غمره دغه کړو خو ویلو چې خبره ده خزانه نه چې بیا بیا نکاوونه وکي نو دا ځراسمونه خبره دا زمو مشوره شی واخله هغه خو شاله دی زیر رای دیږي وان الله لا یضيع ا یقینا ان لا غایه کی اجر المؤمنین اجر د مؤمنان دیمان سپته ولا پاهر کې ځای کارکو چې دا ټول خو هغه برکت د ایمان دی د ایمان به برکت سره جهاد کیږي کی ښه دا حاصله کی او الله به حکم باندې عمل کیږي اته جنت خوازه حاصله کی الله دې زنو سييمان نسکه سره دا کوي استا عمل الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين قلوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم <تصفيق> مخکې اته مو بارکاو کې نو تفصیل ذکر شوه دواقعده او حجر مینز کې جوابنه کول د شبهاتو بشارته ذکر کړو شهادتو د بار بلکې د اغي آسمان دگانو له ام بشارته را لګلو دې دې کې اغواز احد کې کله جابو سفیان واپس شروه ودنه سمزادلی اکلو دې کې خیال راغې چې ویلی مونږه د زخمی دشمن پریخو د مسلمانان د دې راخ کله موقده چې دوی واخې ختم شي شکه سي ودام بجو خلل جدا غش انت را روان شو پلوکي سلاما شروکول دي ته ځان جوړو چې واپس راځو سمازر ایکړم دلته نبي عليه صلوات و سلام اعلان وکړو خلق پرون بجنګ کې شريكو نن اغي بیا راځو چې دشمن پسهبا رواني کو دا تعقب وکړو ممان مسلمانانو سره د دی چې زخمی بهدننو نو اوسمانو او بیا هم راپې د دله او د پیغمبر خبرهونه نه لاې کې تاخیونهکه مومنان را روان شو هلته چې مشرو د مسلمانانو دا هیی د دا جرت ولید د ادا مستعديوليدا ډېر تیز ډېر تیار دي بس اوی همت به لا واپس راغل پلارې یو قافله روانه وه د تجارت او عبد القيس نغې کې زغل قلبه یې سمې سره ورکل وتے وه چې تاسو د شهرت بوکه پروپاګاندا بوکه چې مسلمانان اورو براش هغه چې راغلي مدینہ کې نزا به خلکو ته دا وی چېرما کې واه له ګډر له علاقه کړره روان کړي دیو ډېر پلويته عادت کړره روان ديو مسلمانان بالکل ختمو الغواړي استفسال کې اداري کلی چې مسلمانانو ته دا خبر را ورسېدو نه او صحابه کرامو د الله د دین پتانګانو کبل سوکو نو کې دی چې چې ویلې وي چوه هوسب سکو ګرانه شو انا دی سم د دې وه حسبن الله ونعم الوکیل ار روان شو روان شو په خپل میشن کې نو اتملا د مدینه بهر حمرا اور اسد جو دوی هغه پورې راغلو د دشمن په تاله به پداقب کې هغه خبر دروغه مشرکانو دروغ ویلو واپس راغلو یوه ده دا خبره تو ایم بل قوال داری چی ختم شو نابو صفیان اعلانو کو چی راتلون کے کال با, با بادر کے جگڑی انتیار کے نبیل اسلام بے بلکل ٹکتا چی بل کال شو ادو صفیان خلق راجمک کو کوشش او کو صلحکار ایجوڑکو چی را روان شو سمازن رالو بس خونده و نکو ملای ماتاو روب پی راغی دا غزین و پس شو دا بانه اوکل چیره کاتسالی دا و کار گراندی نو بس روستو شو دو وعدی متابق نبی علیہ السلاة والسلام خلقو تا اعلانو کوویوی چی جہاد لوزه نو خلق راجو ما شو نران مومنانو رالل اغاب اوږه کې به بازار لګې دو لړ بازار نو څور وځي باغې کې تجارتونه مو کړو ا بیا واپس راغلو مشرکان خو را نغلو نو بغیر د څه تکلیف نه سد زخم نه الله رب العزت ولا یوغه دنیا نعمتونه او پېدی وره کړې بله والا سترګي وچته دشمنتا نوکرانو مجید دے مقام کې یو د مؤمنانو د جرأت ذکر کوي او بل له خپل نعمت ذکر کوي دې لورک داګه تویل شي بدره سوغرا لکه بدره آخه مکه خلق شکل هغه خلق کولې چې بیا راغلو ناګه تبه بیا جه سو سابیک وي تدې خو ستوانو سکول اتریو وېس کله بیا واپس راایلو څنګه چې په بدر سوغرا کې مؤمنانو ته پیدا شوه نو باور کول باندې هغه هم راول صد جتليو پاږي کومه ثقافت له سره زیارت کو نو د دنیا نعمتونو راول قران د هغه ذکر کوي الذين استجابوا لله والرسول او خلقو چې قبول دی او اولاد د الله د پیغمبر د هغه حکم مې منو چې جهاد ته ته له انوشو ممبا دما اصابهم القرح فصدغنا جلوسه د لیو دیت زخم اږي ولابدان هغه چنت زخمي او داګه یې څه علاج او مرهم پټینه وکړي دړي په پرا دی زخمونو استل استومانو ولټول اوس جنگی دی لوګنه او بیا هم ګړې دانه ایمان نړه خلا کوې پتنګانو د دین نو سندستر اپاسه دین قران د هغه څه صفات الذين احسنوا منهم ده پارا دا غفانو چ اخلاص کله منو بده صحابہ کی دے ول ہوئے دا جس پخت کارا کول دا پارا احسنو چ پدی کڈر لو اخلاص تے ڈیر لوے احسان دے خیرتا عمل لے منهم چ من دا بیان شی الی دار ټول صحابہ دا نہنج بازیو بازی نو مبصر ہوئی چ دا زکوے چ دا سپد دا غخ کارا کی خلق تا ورن طول اګیدا سیو په دې صفات باندې یا مینو همغه خبرې چې دا بیان دي مینو همځل ټول صحاب دي واتقوا اذن بشکلې د لانے یری دلی دې لپاره اجر عظیم اجر دی له دې نه مخکی وې دې لپاره لوی اجر دی په اخرت کې دنیا کې د هغه اثر وته حاصلېږي او خلق قال لهم الناس كلچو دي تاسو خلقو اقفلوا سو کوي یو سره و دمرا روانی اکڑو تابوی جوڑ کن خلق دی یو سڑی ملک راندورا کزای پزایو سیوی انناسا قد جمعو لکم یقنا اگر خلقو راجمشوی تاسو تا مدنی والا راگلی دی جمعی لیر لوی لکھ کر جوڑی دشکر کشی کئی امسلمانا تباکوالغوڑی نو سوکے فخشاوام پس اویر ایجا دینا خلقو تیوی جی خلقو مومنانا تبیوی زی پزای ژماږه غره اويي ځان سره بعد مکه وي او یرهګه موږ تاسو خو هر کوی کو ور ډیر نا کار له هر د فزادهم ایمانا فزياتیکو دیت دی ایمان د ایمان قوت او زیات کو ایمان, کو ایمان کو ای ای او د زیات کو هغه داړو نه وجه دا سره شوی هغه نورم کوښاله شو چې دغه ډیر خدي کنه ډیر په کې قتل شي او دی وقالو حسبن الله ونعم الوکیل او وی وی کافید مغل اللہ اب بهتر دې زموارو بهتره نگہبان الله او کافید مغل اللہ حسبنا کافی د ټول دنیا مقابله کې بس چې موږ سره الله ستنه است طاقت نشته ټول دنیا غو دې بل طرف دی دایمانه قوت ولایږي نن نظر ټول پته آزاد باندې لري چیر ډیر شو حکم وسل او راو حکم آغواخ نظر په ایمان او عمل باندې او پتا کوو په اخلاص باندې او الله په امداد باندې دا کلمه دا د هر مسلمان لپاره تعلیم او سبق وګرځي حبيه عليه السلام ویلو اذا وقعتم في الامر العظیم فقولوا حسبنا الله ونعم الوکیل چداسی کار کې واقعیاشه نور دا وایي چې الله مولا کافی دي ابہ حضرت موار هر کار چیږي ها اگر ان دا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل دشمن در باندې قلت يا غيد هو الله ف غي حفظك الله لاغي امدادك فنم قلبه بنعمتين من الله وفضلين واسوا پرشوبلے طرف دلانا او فضل يغ فتح ولا وركل بغیر ذ تکلیفو کلاونا بل لامیا مساس همسو نو راځي دلی اگې تا تکلیف اس کړهو تکلیف پنو دک شته په جہاد کې زیات تر پکاري کې توکل عل الله باندې چباله د توکل کو نو بس الله بدل آسانې الله برته کولای وي ولذین جاهدوا فینا تنهدی انهم صرا چزمو بلارو کې کوشش وکړه توکل کو, کو الله به موږ ته لارې آسانو <تصفيق> دا تعلیم نمونه دا جا صحابه کرامه تاو گولا ادو سوچ پیو نکو فکر پیو نکو ولی که بدایس خبره که سوچ شورو شو, شو نمشوره بای سوچ بای یو طرف سوچ بل طرف سوچ سبکو سجل با کیگی نانا توکل با کی اغا مشور جرنیل تاریق بنا زیاد چیادیگی ولام ان لصبان نیچه حمله کولا او پوری ود در یابنه کت پور نو چې حملې کوله د حملې نه مخ مخکې راغې پټ په پټه او ک اوې زلی کله چې ملګو داول د نغې را منډې توې ویس دی دا به دشمن راغلی چې ک اوسې زلی دغمون ته لار بندې را غیرو چېتل د هغې امرو حیران شو چې داېته دا سره ختموم خبره باید وي یا با شهادتی یا با فتحی بس روز تو پک نوری خبری نشتا چه تاس روز تو ملار سموئی چیره واپس برات لگواری اغیوه توی که نچیر دا خو بلی لار نشتاو یو در یاد زنو چی کشتیتاو سی زلین دا چلی اخپلت زان را گیرو اغوی هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست هر ملک چه زما درب ملک ده اوغا زما ملک ده زما درب ملک نه بس هغه زماونه ادا زمو ملک ته یا به اخلو او هغه خبره یا یا بکا کرخره بل خبره بګینشت نه چکله اثرات مګلا او شوريوک نه بیا وګروسته خبره نو کنه پر شاون ته لبی یا لاری لیدا بیا امخ کتل پیجندو یا شهادت ايا فاتحه نو فاتحه وکړو نو توکل بجihad کی داړلو مقام لري تبہ سوچ نه کړه حسبن الله ونیعمل وکیل به او ورمنډه کې وبدشمن باندې تکبیرات ویل ورل په دشمن نو مومنان اری تعالی د دنیا نعمتوم ورکو فضل ولهم ورکو ولی توکل وکړو ا سوچ نه بکه نه کولې چورګه په سوچ کو م تاسو چلو وتبعوه رضا الله اروانجو پرزاد الله پسې چې موږ د الله رضا حاصل کړو نیت اصل کې داو کله کنیه داش په هجرته یا جهاد کې جمال حاصلوم جهاد ختم شي حجرت خراب شي وتتبع رضوان الله کله دې توکل کوه اونیت دې دا و جلاله راشي نو دنیا مال دولت علمر دنیا مثال خو یې غره چې ورپسی ورکې کنه دکاندار نو ورپسی هو علی چې ته سودا وکې اځه زه په لارې تیریږي دکاندار ور ورپسی راکا نو څه پسی نو ته دنیا بس لگے او گورج کا مساوادہ دنه وغانکه قران وی لوکه سورۃ توبه کی مؤمن بالله زرا سودا د خپل زان چل لا مال جنت راکا او ما زرا خپل زان درکلری ک جهادی ک ہجرت ک د دین خدمت مصیبت اردچی مر دی وتا وقفی نو چدا یو کلو نو دنیا بدل اور پسې درکی جو والا والله ذو فضل عظیم الا مالک د فضل لوی د فضل د اللہ اس دا خدای باندې یقین نشتا غنی فضل خدا الله تعالی طرفه حاصل کی هغه په دې چې دا غره رضا حاصل کی انما ذالکم الشیطان یقینا دغسل الشیطان دغ شیتان داخله کوي یاره پروپاګاندا کولا یخوف اولیاء یو معنا یاره اولیاء خپل دوستان او ته د شیطان سوک ملګری اجازه هاد له نوځه هجرت تیاری نو تا او د شیطان په لار رواني او بد د جهاد ندغه د شیطان مالګره نذيه يرولو شیطان برابرته دا بي او د وين يخوف اوليا يرولې تاسو د خپل دوستانو نه دشمنان چستا سوکو انده ور شیطان دوستان نګره نو تاسو ته يرولې چکو راګي ډیر رالو اړیر په زور زور کې روان ديو خیال کوي ګوره هله وې ري گئے ته از بتاتره جوړي دا ده شیطان کار ده چې دشمن ما کمزوري ادا ده به او چته غالب کی پروپاګاندا یې وکړي استاد د پاره قانون پروت ده فلا تخافو پس مېرګه د دینه وخافوني او یېګه مان ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان چې مؤمنونه هغه با الله نه یې لري دشمن نه بنيږي تسلیا تی ازواجردی د خلقوله ولا يحزنك الذين اغمجن نکي تعال راغ کا سانو يسارعون في الكبر چمنډ وي په کوبر کې کوبر سره یار غستره ام راست کې ده کوبر تا ګوره خپنه کې چېر دي مقابله کوي دیو کا پیرانو سره ملګری شو منتبر کا ور جوړ شو دا هډیر سوچ خبره نه فکر مکو انهم لن يضر الله شيئا یقینا دي شر ذرن شو ور کوله الذين او الله مشن چکم ینه دین اسلام او د جهاد اې څه نشه کولی یرید الله ایراده کې الله الله يجعل لهم شونه ګرځې دي د فرحظا فی الاخرته برغف اخرت کې به جنت کې ولهم عذاب عظیم دیره فال عذاب دلوی دا هو الله رب ال عز د په سره کړي دا ښدی له صفاتې نشه په اخرت کې دنیا کې ول مال دولت ور کړې زمو معمولې خوشاله ساتلې ولي اخو خو مومن د پااره خو په خرت کې دته ک سرنو چکر په با کنو صبر کوه ان الذي نشتهول الكفره م ایمانه یقی خل چې غته کفره به بد د ایمان کې لا ضر الله شي چري زر شوور کولي اللهله راسته ضره شت خو به خې چېمونکوفر و کایرانو شو د هغې سبتونه کوو پروپګډ کوو ایمانې پرېخوا د ځ دین د نقصان نش رسول خدا ولهم عذاب الیم ادیربان عذاب د دردناک قسمه قسم عذابون ذکر کی لوی عذاب دردناک عذاب رستوی رساکون کے عذاب ولا یحسبن الذین کفروا گمان دن کی آگ سانچہ کافراندی انما نملی لهم شیقن المہلت ورکو دیتا خیر للنفوسیم دا ورے دیدہ پارا دا گمان دن کی چھ مہلت ولکم مورکڑے نے گنے دادی دا غورا دا نے کریداو وی کنه چرته مونږ په بل ماال ډول اتېو مزیدي لګيایو اذ دین جوړو او پرېبونم جوړو او بیا مونږ بهغه مې نه عذاب راځي نه تکلیف راځي نو قران وی دی رضا خیال نه کوي کنه څنګه د نړۍ په حق څه خبره انما نم لیلام یقینا مونږه مهلت ورکو دیتا لیسدا ادو اثم دی بگی حد تورسی ا پ خپلو خپل ځان گواشخه شریشان مونږه خو اخری حد تورسی دو لیداد اطماع چې د ګنا په لحاظ سلام اعتبار خلاوی خو زیاد ټول خلق وی چیره کو په اخری درجه کې روان دي ولهم عذاب موهیم ادیر با عذاب دی رسوا کونکي موهیم سپک به کی رسوا به کی ذلیل به کی حکمت ذکر کې د جهاد او ردی تکلیفونه سختو چداوی الله رب العزت او مومنان دا لازم کلی فرصت دی دا زکه چې په دې کې ډېر لوی امتحان دی حکمت ته ما کان الله ندی الله باکو لیازر المؤمنین جبريز ټول مومنان خالص علانا انتم علیه طغشان پاغه حل چې د زبغه او دا پته پګینه لګي او مومنوم ګرځي منافقون پکې ګرو دیو او پاتې نه لګي الله وېداځه غنپري ده چاڼ بور پڅر علاما چاڼ بور پڅه خامخارا غستغواړي انتم عليهه دا حالت چتا سوې وګورا غسه پکې د ميداني جنگ نو تښتیدل داځه پکې په جنگ کې غړې وړې وي چې دا مونږه سه اختیار نشټنو کم دې ارماندنو زمما به په دې زمينته او قومتن نو ما غلطوي خو کم د زموڅوک مانی دا خبرې کړه ها هغه زې پروپاګانډي او دا زې کې چې کم دینو نو نیت کوي چې سړی مال ته ولا تبارا وړ مختلفه خبرې او کله وا چې د دې مسلمانانو د ایمان نه وسړیا او کافر هغه د خبرې او ار ته دی نه په عذاب راغې نه په تکلیف راغې دا خاصه خبرې نه قران وې ته لگےای کنه ابلغه خالص مومن د صداغ بوله کې د ایمان او اخلاص ته اغه به هده خبرونه کوي لته سو بټول دغه شان ته پرېزم په یول اټه باشنم چرمنا حالا انتم علی تاوج حالت باندې حتی يميز الخبيث من الطيب تر دې پوري چې جداکین عپاک د پاکن نا الخبيث ناپاک الطيب پاک نالله نا پاک پلت موجوده کول غواړي دنه پر الله سننه قوانین ګرځولې یو پکې جوړه اچ چې په انسانانو کې پاک او ناپاک جدا جدا کې دا راځي ان په اسننه کې دله طریقه خو لاله چې پاک او ناپاک جدا کا وګورا چې زکات ته ورکړل مال نه ناپاکت اته پاتې شي اجکم د نور او رب او حق استاپه حق غنه اپا کو ناتیوته نو الله قوانين ګرځولې تا له پاک پاک ګرځګوري سمرا کوشش کیو ونده چې خلاص کا نور سامان خالص کې او پاک که غره نو دا شان انسانانو ته کېدلو خالص په کار دي ناغرا دي پدی باندې ښه کله نبی عليه السلام مدینه ته bæټې ویلو چې دا خو bæټې دا څنګه چې په bæټې کې اوس په انده څنګهونو د خیرونه پاکيږي دا شان مدینه چې مانی اوسړي راوړو په دغه سختي راځي مشکلات راځي نو دی برور وينځلې کېږي پاکيږي اډیان پاک انداز یو چې هغه نو نبیعال نبی له سلام ته وی چې مونږه خپل سودا واپس کوو ځکه چې مونږه پاسلو نام خراب شو سرويوم خرابي ګمري نو پمونږه دا سودا خانه دراګلې نبی صلی الله علیه وسلم او اسلام علیه قال اسلام خدای د دنیا سودا نه رځپي بیا واپس کې هاو کنا دا خواغه مال چې خریدا هو مال واپس نهي کیا کیاځاګا دغه بیانونه پهاس کې ده خدا په اسلام نه کېږي نو ویلې و چې دا byteArray د خلکو باقي نوو باندې کې د جهاد هم څو چې منافق عامامين جدا جدا کې مخلص او لالچی هغه جدا جدا کې وما كان الله علمه الله پاک ليطلعكم على الغيبه چې خبر کې دا سو بغايبو داول پیدا کېدو چې ردمره گرانکار کېده چې هغې برا اسکو نو به مون ته کو له کنا جده پلانې منافق دې له پلانې دې پلانې دې نو مون به را نمون نو موږ به د نو تباوی چې پاسه ګا نو قران وې نه او کنا زغل تاسو ټول پګایبو نه خبرو موږ نه الله چې خبر کې تاسو بغایبو او داله توخی ولكن الله یجتبی لیکن الله ورقي مرسل له هی مې اشا اقبلوا پرمبرانه سوچو غاری نو پیغمبر چغوره کی نو هغه خبر ورو لے کې شه دا پلانې ایمان څنګه یا نور د خبرې نه هغه ته وای او د جهات سره متعلق یا د دین سره نو نور خلک نه خبره پیغمبر ته الله را طرف او ویل شي هغه هغه ته موږ وردا پخېبني خو خبر و ته شیدا غیب نو غیب خبر غیب غیب کېرلو فرق نه فامنوا بالله ورسوله او سیمانوله بالله باندې اپ پیغمبرانو دا کو سجره تا دا پردے جرموت نہ منو نا واخلی منتو اوخه تہ چکل کلا کلا چا تہ خبر ہو کہ چلدرا شان بازار خلق دای دا چاوی دا سوقو تریما توخایا نہ نہ مثلا یو کمیرے پتہ کہ کمزوری دا یاس دینہ تد اگے اسلام کا سنے ملٹ او چا چا دا, او دا خبر ہو بس خبر ہوو شو نکران مجید قانون ویخا چتا بس دا اللہ دے پیغمبر خبر تو ان دې واخ کی قران او سنت را واخله پریرے خلکو خبره وای نن تطمئنوا وتتقوا کجرتا سو ایمان اور اذانم پرزګار کو ځانم بچکلونه ونه خلکو اجرن عظیم استاو ده لپاره اجر مخالفین لا عذاب دی لوې استاو ده لپاره اجر دی لوې سمرل وی فارخص <تصفح> ګوره څنګه چې دغه ځاله مان پچی کې بخیلانو چې بدن به نه کړه پدې خوشاله دې څنګه ځان بچکو مګ له وی چل راځي کنه لا خو با مرغه وی په چل نی وی شي دا مونږه چې د ځان یو بلک او دا نمدان نمدان وی ستو ایا ګور تاسو بلی دلم میدان کې بوم کنه ور مونږه تره نه ککل کله دا خو تر ککه کې نه ځان ب بچکه نو قران وی څنګه دې پځه هات کې بخیلان دی ظالمان دي نو دا شانته مال کې هم ډېر سخ بخیلان دي ولا يحصدن الذين اغماننكي او خلق بخلوونه چې هغې بخلکوي بما هم الله ه سبان دی چې دي تاله پاک من فضري د غل فل نه هو خیر الله دا غمان دینو ک هو خیر الله هم چې دا غ ددي د پاه خوږې مامال جمعکو او بچې کو نیلهکوم وکار بشي او ا د پ نه نوي کو اوسنو چې مړ ش چه مال ده جمعه مال صحیح دیخوش ده دی او لگه و پیدا بده رکی اچه جمع ده کنو زان لده کارو کوتو نو زوران بخلا بخلاوتا او زوران ده ده ده خلق ده چهغی که ده بخل صفتهم هوا یعنی ناکار او طبیح صفت قباحه دو بکی دین دشمنان د جهاد مخالف نو انتهای بخلان او کنجوس یو بخلونه چه کار داری جباز بخلقی مال جماقي بس دې لپاره چې بخل بيو کې او لګي yana بل هو شر لهم بل شر لهم <تصفح> دا نقصان دې د دې لپاره د نقصان او تعوان دې شر لهم د تباهير دې لپاره دې سپوي کې په دغه حکمت باندې چې بخل څو نه انکار اسيز د بخل لپاره ګوره کښتانه چا له انداز د لپاره مال او وخت نو ته دروغه دې نو دا ته خو دې زبستلې نه شوما په نش <كتشو> مخلله را وړی دللی ده چې بس نشته کار خرابدن نو څوککو تا خو زهه دا وولې دا درروغ شو د مسلمان به هر کار کېګون به ک خو د روغ به نو نیو غ دا کار د مسلمانې لبار وکړو او بل دا وی کلل ملا کو ځان سره نو ی به د بغل لپاره بیا د روغ و او بل به هر بوتي تلاه چې حالاللي که حرامي که نه را ووا که نه بتهبل خپل حال به د خراببي جاه به د خراب خوراک به د خراببي مس بره ابي هې بسال کې کله د ی نه کله د بل نه او خزان جلله د ل کمم درکه دغو لګ نو دا به سره مرشي د خلکو په نظر کې بس پک شي چېره دا مړه پرګټه دا اوسې ول وواړ خراب لځانو هلکه ته مال جمع نه دا سر د ته به نو خلکو په نظر کې بس پکې خبره در باندې دي نو دا په بوخل کې زمرا کله باغ لريکه په سودوبۍ کې نو یو بوخل لښورو کنه باندې کې دمر قباحه تنرابل چې زه د ناکاره خبرو باندې نور باندې جوړ شو نو قران وی دا ستاره پا راخه کونه بل هو شرر له دا غوري را بده خبره دې دې پا راخه دې سوچ غواړی شي دغه دنیا په لحاظ سره نقصانات شو بلاد در دین بل هاس طرفه کوم کا میرازی خدا امر بدل پیدا ورکي سيو تاوا کونا صداي اوورا زردای ته تاوب کړی شي تاوب کړی شي تاوق تاوقه اغه ته ویل سرټ نه تا اوسوي تاوب کړی شي يا تاوق کړی شي د دینه ما باقلو به اغاځلي مخالګل پاره یمانه يوم قیامت اغه مال چې جمع جمع کړی لاګین به يو او خطرناک اډیر دیر لوی خامار جوڑ شید او اغا بوله او دی مرین تاو کلی شید اروف دی خلی بوله خلی نوولی او تک بطه و باسی تیزستا اغا مالی ما اغا دنیا کې ازان خامار جوړ کلو و مالوان دی پروتو نی دو دنیا دا د دو کورا باو دا پارا لگو د دو دن دا پارا لگو طول مره پی بخل کلو نو خودت داشت جوڑ شید چته دومره پیسې یخه دی په بڑا ستنو کې په بل تل کې چته ور وخت پاتې وګورونه هغه د شزونو خولل نه خولل یوه د په سورېشي کې کوم والی نسب لري لګول په دې کې نه تاسو وېچ کې نه کدا یې ما برزخ خراب شي اته وګښو نه په شته مال کې ته وګینه طالب پیداست در کې دا مال با حدیث کې راځي قیامت کې وا تاسو ټواچولې تاسو وګبلئ چې خامار به جوړ وللله ميراثو السماوات والارض ترفيد تو سوچ مال باندې بزبچه ما دا غستان دي استا غبالي جو تهو لګه نو جو تهه پريزروسته داو بیا استا نه دي خاص الله تا باد کېدل لاسمانونو د مال باندې پاتې کیږي ځل مدا جوګه چ وی لګه الله پنم نابم رضا شي استا پهم جون الله تا باد کېدل لاسمانونو د ځکه ټول مخلوق بپانا کې لرکی چې سين الله د باطل والله به ما د عاملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبردار دی ته یې دې بل اخر چوکې کنه دا دې کله آیات نازل شو من ذا الذي يقرض الله حقردن حسنا سود دې جلل له قرض ورکی خاصه قرص یعنی مال لګي ولا ولا بیا بدل ورکی نو دې دارمان وې او, او الله محتاج دی امون ته ظلمره ظلم خبره وکړه دی زره او سو سواجير دې په قاله تو خبر یو په قوله قبیح دغه ناغدا غره اودین په تکذیب د پیغمبر او خلاف د پیغمبر کول په یو قوله کاذب سره په دروغه خبره جوړه کړو ناغده کړی او تسلیات تی مؤمنانو ده دا ښه حقیقه و بتاو په هغه ولا د سزا او لقد سمع الله يقينا اوريد له الله قول الذين قالوا لا خالق قالوا جوي الله اوري لك لهذا انصرى ملائكه مقركلي فلا يدغشان ترى يسوي ان الله فقير يقينا الا محتاج ونحن اغنيا هم مال داريو ده دا غير خلقون ترشوي الدنيا كي او يلا محتاج هم دا مختلف خبره کله تبویلو <وطبوزوشو> چې بده فقراو باندې خرچ وکې غوربادی استفاده انداد شي ثواب بو شي د دې غریبانو او بیکارو شي نو دی ان تو ایم ملو یشا الله عطانه مونږه قران ورګو چې الله خو خیر او به دا کول نه ورکی دي ولکه ته ربور خبرې کړې نو یو قبیح داګی دا ورخه چې ویې الله محتاج دې مو مالدار وله مونته دې قرات خبرو کړو چې قرات قالو در جاء منكم ان كاذبين حق او وجد دي پیغمبران لا به جرمه بي گنا پیغمبران وجدوا قالوا لهم كلمه قول قبيح وراجع عمل وفعل ونقول ذوق عذاب الحريق او يوم منها وسكى عذاب ذلك بما قدمت أيديكم تاب سبب دعاج لا سنستصوا وان الله لا يظلم العبيد او یاقینن الله نده ظلم کوم کونک بار د بندگانو بظلامن دی ولي وې ګورې ما ظلم ک الله ظلم کولی کنن نو بیا خدایغه انتهای کم ظلم شه دوری د دانینوم کم وې نو څنګه کول نابوند قرن سه وو نړیړ دی اتبو نو قران نابو کلا چې بظلامن الله ظلم نده ولي کا بل ظلم کول نابوم دی رزق پیدا شوی چاله بالکل ظلم نكيغه دسلام خو مالهوی څخه لکنه نو که سوګدا وای چې ډیر عالم نه چې نه بالکل نه هغه زنه ام نه جمهوره یقین نکو ایمان نرول په پیغمبر باور بنکو داګه په خبره حتا یا دینه به قربان تر دې چې راشمو دا په قربانی سره تاګلو هناره څو خریغه لرو دیوچ په کتابونو کې دا خبره شه دا قرباره کوی چې پیغمبر نو تاسو باندې هو چې قربانی کی دی یا څه بل څه ال اسمان نور شه نو پوه دا پیغمبر دی نو یو جوه قرآن کې قل قد جاءكم رسولا من قبل يقين راغلو و پیغمبران راغلو و تاوصى پیغمبران مخذ زمانا بالبینات واضح دلائلو ونخوه حين معجزو سرم و, و, و, و بالذي قلتم او خاص کر تاسو واي اخي ذلوم روڑو نسو شو فلما قتلتم اوهم ولتاسو اغي وجل ان كنتم صادقين كاية تاسو رشتنی خبرك نو ياوخوان دا خبر لا بلخواد شر پیغمبران راغلو نتاسو قتل کنو وج دا ګټ تاسو غلطه خبره ده دا ګټ استاد تاسو دروغه خبره ده کله موږ کني پیغمبرانو جون دک ماجزه را ته خولې و نه غمو ل ویجله نده څه جواب تاسو یا دمو بدرین ذکر کړئ چاغه استاد دا خبره غفته و ویلې ورته خدای خري پیغمبر مبارکه دا خبره بلکل نه و استاد علی سلام او توله فاینل کذ ابوکا تسلی که چرې دې تخزیب کېستا فقد کوذيبار رسول قبلک وسه کنن تخزیب کړی شو د پیغمبرانو په پاکستان جا او پا بالبينات راغلی او واضح دلایلو ان خسرا و الضبر او په کتابونو سره واړه واړه کتابونه صحیفه ول کتاب او په کتاب روخانه سره لوی کتاب حج مرشان بينات معجزې زبر صحیفه او کتاب المنير لوی کتاب دیر تر اولیو وګوره بیا تاسو دا غی تخزیب وک نو تاسو خو عادت داري نو ترغیب ذکر کوي وروسته اعمال ته پکې تخویف دي امومنن ته تزیاده سره جهاد په موقع کې کمرګراځي قبله موقع کې راځي نو خلاځه خود مرگ نه نشتا نو د جهاد نه لري او خل بیا یېږي وروسته کېږي کول نو نفسین ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرگ دی نو مرګ اگر ملائک دے کام بیادے او تر دے سی دا مار کنے پخپلے دے بوم مارے او دل سکے دے بوم بری گڑ او متنافس جس اخلی روح پکستا اگر بمرے وانما توفونا اجورکم و ادخل الجنت دا داخل کرې شو جنت ته فقده فاز ورسې ته نه دې کامیاب شو کامیابې جنې چې د اور نه شو او جنت ته دا داخل شو نو ته شو کامیاب فایزدار اخ الله دې مون کامیاب کې نبی عليه والسلام فرمایله چې ما د عساوته فل جنت خير من الدنيا و ما فيها او جنت کې دی او کوړې دې نه لو و دې دغه دنیا و د ما په غواړي د ما معمولې کارولې نو چې دوه ورځې یې ښه نو چې سړی آیات درې د تائید کې چې دور ور نه بچو او جنت ته داخېږي فقد فاس بس دې کامیاب شي بس د عمل کول غواړي چې دوه ور نه او جنت ته دا پدایږي ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور ان لري د دنیا مگر سامان دو کې تحقير د دنیا ذکر کور پسې دا کامیابی بدرنه پاتې کیږي په چې تا په دنیا کې باندې څلو لاګو چې بس دنیا ده چې سترګې غړولې دنیا باندې نظر دی او د سترګې په ټریک دنیا نه به غماشو عربی له سلام ویلو چې د دنیا دار ملا دار له او مالو ملا مال له دنیا خدا غا چاکور دي چې کور ني باخرت کې ادا غ جمال له جلد یې مال اصل سځه حقیقت ځکه اخرت ته نه لږه مونږ لټوله بخلره ها اخرت نصیب کی خدا خوشالو د کامیابو دنیا نه وړتوره د دنیا نه وا ځان جدا کې کوا هله بور به نه لګیا چې په ستانه به دین پاتیشه اتوچې را هو نه دنیا بخل زه راکاګه کوا او دین بخل زه صحابو داسی پتو چې دنیا کار به کومه تابوږي نه خیره تیر دی. اځه دن په کار براله تابې دي دنیا نیوینی. دا صرف په کار ره نو دنیا خلق دوکه کوي عمل حياته دنیا الا متاع دا را دوکه سامان دې باندې په دوکه شي. لتو بلا النفي اموالكم وانفسكم خامخه از مهه بکیږي په داسه او بمارینو استاذو کې خپل دا بر کله بدن کله مال مال او غریبی وای مال په بازار به خراب شي او نه افسونو بیماری فرا شي ستړی ورا شي زخم ورا شي نو دایره دنیا سره تړلې نېري نو چر دنیا په کار کې و سړی زخمې شو یاره بس خیر ده کاروم کاونو سوکو نو چر دین په باب کې تزاخمه شو نو ولې تاته دانه اجناخ کاری آیا اورل باده یاره بس لر کوا مو ننن کیږي دا کار ها دایو مو کاکي نبی علیہ السلام کل صحابی ګته خوشیو تهاد کی علی وان نبی علیہ السلام نا ګته خوشیو نو د نړۍ دنه اگې ته وې ښا چې ته کوم تکلیف را رسیدلې هغه الله په لار کې په دین کې را رسیدلې ته ولې زمرا د نړۍ کې ناز یو اشاره دی تر څو د دنیا په کار کې وسړ هوښوګر او صبر کړي ایخيابه دداګه په نسبت وتاو چې په دین کې ار سم را دي ستړې شو خوښ شو ځخ مې چې بس خیر درې پیدې خبره زماره بیماری او بنده باندې را ده ناجول شه نبی دا سلام باندې تاسو دلاله مې دداګه به وتاوي وتاوي ها چې لا باسا تهور ان شاء الله اس پرواه مکو دا پاکي رګونه نو پاک شي پاکواله ان شاء الله ندی ټوله کې باندې پارې پیدې ولا تسمعن اخاماغا تاسباره من الذين هم ذو الكتاب ذلك فن جار كروشدي وذ الكتاب من قبلكم ما استصن ومن الذين اشركوا اذان كثيرا خدائكسن جمشركاندي بدر رديري دي اذان كثيرا ضم ربد ردي بتاسو اسوي چه يني استادو خلاف بخبري كي بدردي بو اوتاو تو بس كوي صبر استقامت دي تبا اذن کتیرا بدر دی بډیر وای دا بس خبره برتکه ای یو څوفر داوری بدل استادار بسې صبر کول او فسترین دا موي دا ایت دے د بوخاری د حدیث نو چې دا د جهاد نه مخکې نظر شو د جهاد نه رسټه لګ بیاو جهاد کنه دا خلق وسره نبی هغه ته دومره صبر او برداشت نشته خدای ز خبره ایا دا باز خبری اخلاق او سره تعلق ساتی نو که جهادیو نو بدا زی خبر و صبر خری او دا صبر دا مطلب دی چه تا بے صبریو نکی یعنی کار دن خراب نشی او جنگ جگر روڑ نشی نو خپل مناسب جواب کو مقاینو بلکل ورکولش خواست کر پا دقا موقع بیاره جهاد مقینو باغی کی بجواب ورکی بدرد مختلفی خواست اخباررو چ کله مسله ک نو ملکو پروگانې خبرې ب شوي والله د وال د ور کې هغی بر اش ووي ن نن دا دومرره کار شو تو قرران خلکو س زده کو وي ک نو داسې وو شو په دی لاپوکې نو خل خو لا خلافو انت د سخته وو نپغ دوران کې عملګری ووي چې یاکثرونه کې زمونږ ناانو نومون ل کلي شو او بهال باند. نامګین مونږ ته خپل مراتب تکلیف او ضرر را رسو کله به دا پروپاګاندا وکولې او دا حق برس ته بارد ورکيو کولیا دا تراलीस په تو نه بکی خلقته چبا ساتو ته جوړ کی او چریدي نه نه غفلت دی اده نو بز اخو الله فضلی حق برس دی کنه نو الله ور هر نعمت ورکي مګدا ویله ورکړي نو موږ نه آشنا حلدا وین تاسو دې روک چې صبر کوي تاسو وتتقو اذان مچ کوي فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ وَسَيَقِينًا نَّدْعُو بِهِ الْقَوْمَ بَلْ عَيْبُ دَارِي وَغَوْرًا اللَّهُ وَلَهُ الْكِتَابُ وَأَتَىٰ دَاوُدَ بِالْبَيَانِ أَغِي بَط وَإِذَا أَحَدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ أَغْسْتَوَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ بَخَّوا عَادَ ذَٰلِكَ صَانَ أُولُو فَنَبَذُوهُ وَنُدِيُوا غَرْضَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ رُسْتُرُخْبُلُ شَاغَانُنَا وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَوَيْغَ اسْتَفَاغِهِ بَانْ يَقِيمَتِ لَجُّهُ الدنيا في ورقلو اغيشاته غَرْضَ النبي عليه الصلاة والسلام قال من سئله عن علم فَكَتَمَهُ أُلجم يوم القيامة بل جامع جام من النار لذلك نحن نح او دا خبره پټکړه هغه ته ونوي کله ته وته وی یا اڑو نه وی یو خوانه جن نه پوي جن نبی اخو بنوي کارا بوته دوموي چیرزه نه پوي ګمته از نک سو دا و چې ګور خبره پټکړه نو چبټه اکل نو د تا قیامت کې د اور واغې چورش د اور واغې واش تر نو قیامت به د دنیا واغز ته امصله پځه پځه ش فب سماه استرون پس دې لاذا فبنن الذين يفرحون بما اتوا غمان مکاو پایکه سان باندې چ خوشالیږي هغه س باندې چ بما اتو چې څې وکلو نو هغه خوشالیږي او يحبون امين ذات دي خبر سره ان يحمدو چې دي صفاتونو شي بما لم يفعلوا هغه سوچ دي دي کلي کلي ان دي دیو چې دما به تاریخ پوسه وسی پد نو شوی کار به نه کو ای بیچاره دما به سې پاتوشوی خلکو مشوره کړي وا چې وی اوچاوه ته وې اپوکانی مولانو وی وته وی چې دا غره مار دی بیا ګو چې دا خو زوان کار دی هدي به کی مو خدا نخره نشو کوله ایو د جره دی دې بیا ګو چې په دی نوصيبات اځه تواله سكارو چا ساريو کی کنه ديات کې دې مخ کې کې مفاسره وکړې چې زمونږ د امت علما وته پوره سبق او تعلیم دي ته تاسو ګورې یاڅونه کې اغه يهود او غیره ورڅ کولو تاسو ګورې یاڅونه کې اوهاره دین دی کلي نه ا دی په دې د هغه د پات سره دی ښا نو دو امر راګې قران وې خیال کوي خاص په ټنه پدې مخ خوشاله <سؤال> ګټاستار دې پاتوشي اتا دې یو کار نه وکړي پدې وباله دې دار خلک بدوي چې زو ساړې او شپکه مار یو جوړه له باندې نو جوصار شنه تو مولاوي هغه یې زدا ستلوم بار چکر می لګاو اوی زرا دله مړه دغه ځای می مار مړ کړل نو خلکو اوه اوه د استاد دې زبردست کار کړل چې روزتو رڼا یې را لګې رالي ما وځي استاد کمزې بردي با داېلو تې پهونه غواې بمالله فلو یو کار نه شوي دي چېما بې پته شوي نهديې وره د خلکولهوره یو کار دی کلي ت دا کوشتهې د ماې پ شي چې بیادي کلي پهتهاخ نهوم په ګمالمه کو پهې باندې ب من له غذااب دو د غذااب نه له هم غذااب علمم پار عذااب دردنااکې. څه هزار دې درد نه تعلیم موږ لا د اکثر په معاشره کې داخله کیږي چې وی جره زمونږ د شپږنورې تاریخ ورشي ستا کې یو ځلې په کتاب مخامه خو نبی رسول الله مخور الاوله اخليته ولا وایي هاه چې دا تر خو ورسي پد کې موږ د خوره نه پیدا یو ادم بخل ځان کې ځه یو مشر په وی کنه چې باند ته و څ دې خوراکو کې نه داګه ته خارجي 2 ډالري نو اوس ماته واړی یاد چکه دا بند کې لا پاک رضا کار د عربیا سده وسکه سمره لوې کڼا او تکلیف او مصیبت تا د اردن کڼا او ناروغپتالونو نو دا, دا, دو دا نا د خپل اختیار نشته اده چې اولالي یو پهچته کی بس تلداګه اختیار ورځنه زبانه ورځي او تړلې شي په دې او په ځنه دې بل نه ټوپ والي کې نه شي لو استغى قدر اختيارنا بدي كيتو يتو در دره صفتنا وشهد مار تعريفنا وشهد الله امره تويل <سؤال> شي يوهو خلقه الاحتراز كل بقر دي تجد درسي يومي ولا ماو صفتنا بالشورو كچبلاني ها شيخ القران شيخ الحديث او جامع المعقول والمنقول او مناظر الاسلام اي تمره تعرفنا نا غریب د بدر و د بیا و یره زم مثال خو دې چونی اځو مطلب داره چې تاسو خادم ما تاسو مې شرامي د داز موقه کې تعریف او بیا ما مخ چي داول دي پکا په بانه د حاضر نه سیوان دي پکا د څه فضله یو هغه یو ذات ته هغه کوڅستانه سمره کیږي کډری ابونا صحیح شیو داونه قلمون شې الله صفاتونه لیکن پر کیږي نه د هغه صفاتونه کوم کنه ثواب بدیم دا بندیانو با صفت کسی دی ولی اللہ ملک و سماوات والارض دو صفتو کخوا خواست اللہ علی عباد شہی داس منگو دسمکو دا واللہو علی کل شہی القدیر اللہ قادر دی زواجی را ذکر کرو پروس تو دو صورت اخری خیصہ دا یو خوبا دی که دو عاگانی بل دی بلپکی دو خیصتا بندگانو این دا اللہ دنیک و بندگانو صالح و بندگانو صفات تی او بشارات تی ترغيب د جهاد او هجرت او به شانتي د هلي كتاب د خلق او صفاتم کې اب آخر کې د اوره د جهاد نو خلاصو ذکر کې د طول سورات او کم مزامن تر توحيد ذکر شو او اودره رسالت ذکر شو د جهاد او د انفاق ذکر شو نو اگر طول ماات کې اگر بیا دوباره ذکر کې ها ان في خلق السماوات والارض يقينا بپیدائش د اسمانو د نجمکو کې اختلاف الليل والنهار بدلے دو د شپیو دروازه کې لا آیات له اول الالباب خامخا دا لایلی د باردا اقل مندو خالص عقل والا اغه ته عبرت واستیش عبرت ورانوستو ذکر کوي امخه هدی دې نه اړه به وایو مفسرین وایي چې کله یو سړی د اسمان کو د زمکو باندې کی فکر سوچ کی دیتا تو رخی. دیتا اولی او سوچ کې دی ته عبرت واخلی هدی ته اول الالباب او اقل مند او کې وسړي په هغه کې ظاهري مادا پرستی کیو، تحطیقات کیو، دیر لوئے سینس دانشی، نو دا اغنسی پچتا پا قرآن کی اونا اغاق المند، بلکہ اغا جاہل و احمق دے، سکر کمچه مقصود خواهی حاصل نکا کنا، ایسی لگیادی ایٹم دا سو شو، اغا سو شو، ترس پر سینس باندے گو، نکی گی، چو ایمان دے از دانکنو دا فکر رسول تعالی پیدا ندارکی، الَّذِينَا اغا خلق دے، يَذْكُ یا دې الاله را بولاله مقعودن و فنصتي وعلى جنوبهم اتقفلوا القنوبان دي اروخ کي زکر کي خاص نبي عليه سلامي صفات داو کانه يذكر الله على سلام ما ټولو وختونو کې الله ذکر کو الله به یادو وا تفكرون في خلق السماء و او او سوچ کي په پیدائش د اسمانو د کې چې بارا کت او ګوري نو اذه نه اږي تشديد تا غوړي چې بارو غوړو 13 وري از نشتا مات خبر اخلاص شنه او ورياز د تشپدي کېږي انده اسمان ته غوړه الله سمره خوستا پیدا کړې سمره لوی نو د الله قدرت ته پیژنا چاغه سمره کو قدرت و ال ذاتي سمره قدرت و ال ذات ته داته معلوم کا دا رسول سلام کوو چې سمره خوش قسمت راغه باندې چاغه خبرې کوي نژایبرت نه ډکي خلک ته عبارت دي ا چې غلې ناشته نو فکر کوي آسمانونه کې ځان له پیدا لاټي ا چې غلې نو فکر کوي او چې نظر کوي نژایبرت نه ډاک نظر کوي د څومره خوش قسمت اره انسان کدا <خخ> چا او کړه کنه او بلته د عبادتو طریقه کوي مونږه کاله کا الله یاد که کپوړاله کول شي نو کېامنه که ما حاضر نه شي کولین په ناس ته کینې نو بیا پاړخ باندې هم لازم ته منځو او پرې خودلې نشتاخه باغېګه نور مسایل لبیا دا حدیثونه مالومه په اشاراته مسکول بنیاد ولا قران دې ځای نه یې خې و يتفکرون فکر او سوچ کې په پیدائش د اسمان نو دمر کوکی چر داسمره لویل کائنات نبی له السلام ویلو چې په دې کائنات کې فکرونه سوچونه کې خدا الله باندې و سوچونه کې وای تا ځکه استاد جمع رضین کم دې کتاب په دې اسمه کاه معنا سوچ په انده بدل لري دا سور زهینده بل دې اجازه مستخا ربانا اره بزنګا ما خلق تا هدا باطل طانی دې پیدا کړی زاهر سو باطل داري عباس ندي پیدا کړی بیهودنی سبحانك باگیرتالرا د دینه چته دی اوشه باطل پیدا کی د دینه پاکي چتا سر په دې کې سو شریخ شي د دینه پاک چتا سره چې په دې کې امداد کړی غذا بار بس بمونګ د غذا د ورna الله تقدرهلهذاات. نومونga سوال دعادada کو چمون بچka د ورna. Ra عمون inna کا د دداخل الناریقی ت چې غ so چې تا دداخل ka ورته faقد اخایتهقیanta rus کا الله چې تاسو کور دخسو س شو. مسلمانان بهورته ځ نهناغي بخوا برسوا او کافر چی دینا غیر رسوات چی همیشی پاکی دن نکنو بس آغاز او داگشو رسو و زلیل شو و مالی انصار انا بی ظالمان دپارا سوگ ربنا ای رب اننا سمیعنا یقنا مونگو آورید منادیا یو اواز کوون یو نادی لیل ایمان چی اواز کونکی اواز کون ایمان گولی منادی سوگ دی پیغمبر چی خلقی دین تراؤ بلی مناجسو ګره قران دم قوالل هغه مناجسو ګره قران قران د خلق کور کور تورہ سید او دین ته خلق راوواله نل نوږ به ایمان راوړ را. لیل ایمان ایمان ته خلق راوواله دا مغخه چې کم ایمانو ناغه ته ایمان عقلی ویل شي چې په عقل سلیم, سلیم او ذوق سلیم باندې معلوم او دل ته چې دا ایمان سمعی دی چې وویلې ان اعمنو بربكم كما امر الله بفقبل رب فامننا باسم من گمان رب ربنا ايرب زمون فقفر لنا ذنوبنا وصدق من دا گناوننا زمونگا وكفر عنا سيئاتنا اورج زمون قل اونا تقلبنا زمون سيئاتنا سچ عمل تقصيرات اللہ غراتماس کی یالر کے زمون نا سختے زمونگا دنیا میں مشکلات رات آسان کی ذلیل وجن دن زمون نا پاتی توفنا مال ادرا اور فات کے منگا سرانے خلقو الله دنیا کې هم د خبرو ستملګریو نه چې او فاترا باندې راضي نوم ورچې د دینه جدا نشو الله دې سلام یوځه او فات دا, دا به تر خبره راکنه را ربانا ارا رب بزمنه وا اعتنا اورا کې ممتا ما وا اتنا هغه سوچ تا واده کړه مون سره علا یو یومانا علا السن رسولک پجبو د خپل پیغمبرانو تمو سره وعده کړه پیغمبرانو منتویله یا عل الایمان برسولک تاب ایمان رو و سره جتا مواله کوم وعده را کړی دا کړی دا چه جنت بدر کوم رضا کی کوم الله مواله غاراک مونږ ایمان يوم القيامه امغ رسواکه مونږه بروز قیامت ان جل لا دخل في الميعاد یقینا تخلافنګه دخل وعدي الله تجكم وعده او عطا ابن عمر او عبيد بن عمر ردا لعنهم علیه مونږ راځو عايشه رضی الله <سؤال> عنها او تاسو چې موږ ته بدتاز خبره کې چې نبی له سلام په اعمالو کې په کارونو کې ډېر ناشنا و چې هغه کلو و ډېر ناشنا و نو یې عايشه رضی الله <سؤال> او بیا وي چې نبی له سلام خو ټول خبرې ډېرې ناشنا و خوږي وي خو یو پکې داس یو چې و ښپارغه نو ما بیا زه پاسم چې بعده وکم نماته و چې زما دا ډره خوه چېما سره نزد او دا می هم خوه چې ته د خپل راې بعد وکې نهبي د السلام پاسې ده او داسې او کوو سره او در نو او درې بقیام کې او دا یادتون ووي نو جاړه دی جړ ړ تردي پور چې ګره مباره د وکل بیا روکو ته راغې یا سیجدې ته لاړو او ال کې دم روجلړ یا په روکوو کې او زمکه لاندې خوشته شو د وکل بیا وډه باندې پر داسې به خپلسممي که نهه دومره وجلړ چې دا غااړې خوت شوي ترد پورې چې لکهسه هر شو دبل لاال نه د هو اواز او کی اجازت مختل ازان ده پارہ جدی اولی نبی صلی الله علیه و ته وی تا او سجړی الله وتعالى پارہ به څلکړی دا چمخ کېروس طره تهارص ماافت نبی صلی الله علیه و سلم زب جانم نه نا آیاتونه نازل شویلې ان فی خلق السماوات و دا آیاتونه تر اخره پورې نازل شول اول نو عائشه بنت ابوالحویج ده دا, دا عجيبه خبره ټولش په بدی جړل یو کا او دام رضی حدیث پاکی چه نبیه اللہ علیہ السلام بتا حجود و او اسمان تب او قتل ندا یا تونہ بیوی تر اخیر پولے او بیوی پاکر کې دام ویلو چې ویلو لمن قرآ اها ولم یتفکر پیها چه حلاکت تر آقا چاہتا پارا چه دا یا تونہ او بزمک آسمان کې فکر او سوچو نکو اقل من خواغیر جاری فکر او سوچو کی خواہ ویتفکرون بی بہترین دعائیں بہترین حياتنا مسلمانوں لا فقار جخپل ظلم ما چھ پدیر روخانہ کی دعات کیو کوئی فاستجاب لهم ربهم فاستقبل دعاء قدير بار رب ددي ان لا اديو ييقن ظن عمل عامل منكم عمل عمل كون کی اساس من ذكرن او انثى دار النبي ازنانا بعضكم من بعض بعض اساسن بعضن دي جنثاناني کل زنانو <تصحيح> نوی له سلام دا شکایت کلو چر دمو بارکه په تخصیص سرایاتو نه راضی نو او ته خبر راضی نه لريو ته کې نو دی آیات کې غیله جواب راغی چې بس عمل کې خائف تا ایمانی نو کنه اړنه وکزناله دا فرق کو الله د نشته ټول مو کلف دي بعض راستونه دا بعضونه دي اغه جدا جدا احکام دي چې په نارینه یو شان دی دي په نه نور په عمل کې هو بار چې جاریرو په ډیره زنان لري نفلو نا کئی، ذکرو نا او تحجد کئی، قرآن زدکی ہوئی، نوگا دیر خوشت اسمتری، داغی ناری نوک نسبتو مو، چیگی منز آدست، تاسے پابندی نشتاو، نور نوافل نا کئی گلا، نوگا صنعات ردیر قورا دیر ابل کئی و موقع کی نبی الاسلام ویلو جاس ایمان جوڑ کئی لکه دو، بودگان و بشانتی، بودگان ایمان کی، خو، چی صحیح کی، کلهغه په دې مډېر کې لکې چې باباغان منی ا په دا منی چې کنه کاولات ته ضرورتي او کثرور تکلیفې را تا سمسلې ته نو هغه لزااو کار بدې کیږي چې بدې کیږي کله کې نه بیا جهنم ور لړونی هغه نه دا هغه یادي چې لري په ایمان کې بس پر رب پیژنې څو خبرې نه منی دا کیسې به نه بس دا و چې مونږ الله او اغه بار دیبه هغه دو پرتیو ارڅچي ادمو زو داس پابند حیا او پرده کې نه دغنه نه نغوره نو په خپل د ټول مکالقه دی کا بازه تاسو نه د بازونه دی فلذیناجرو فساغسان چهجرته او خوړو اوهتل من دیارین دو اوخرج او وستلی شو پویستلی شو من دیارین دو پهلو کورونو نه اغه مخاليفین او دشمنان نه اصلا په نفسها ده اوزو فی سبیل اتکلیف و اوازو بلور خلوش و زمان پلارکی بدنکی و قاتلو اجهادو نا عقل و قتلو او قتل کرلش شهیدان شاہی شو لو کرفرن عانوام خامخا زبلارکم دادینا سیئاتهم تکلیفونا دادی امشکلات دادی اگناونا دادی ارصبوتا معافکم ولو دخلن او خامخا داخل بکم دیل را جنت جننات نتا ان تجری من تحت انحار و چبیگی بلان دراگنا ثواب من عيند الله در ثواب در طرف دالنا بدل را ثواب بدلت ہوئی چکلتا دی خبرو بانده برداشت اوکو ہجرت تاوکو دی امخ کی ذکر کو سکت دی او دیر گران لگی او مرگی او صالح ندی اسی پاہم ذهنو آئیو خوچ کورت تپاتی کی گئی نو بدی دیر خبا کی گئی او داگشانتی چه هجرتو کی نو بدی و تاڑیو تکلیف رسی برداشت نو دا جهاد مقاچوا نارغه خپل د وګرانه سخته ته هغې هجرت دره غین نوم ساخته وو خو rejo اوی استريشه خپل کورونه هجرت څه ته وي دمج بورې نه لاله نبی اسلام چې د مکه نته کړه نو ځړلې وا پاس بیا بیا قتل مکه ته ادا به وې چې کدي قوم زنه استه نو سبستانه نوم تلي محبوب وته نو پاک وطن نو خیر وې خپل زینبریری شیخ د پندره رحمت الله چو الله خان داغه خپل کلیوی دریا شریف یو ځای درځي لوګون ته باندې باندې را نو پاره کې هغه وټکله مسئله شو کلا نو بس هغه خلق وتا یو شو تا کلیبه جوړت نه دا چې هغه حضرت کا خوته نه پنده ترجا بازار ته غلطول الله لویه مدرسہ لویو پروگرام ورس حضرت خو مزيخ برداشت کول غواړي اپاغه دریا کې وڅ چوغورنو هغه جمعات ته پاله کړه پیر برسونته خلق وږي چموږ دوشي نو دا داسنه د خپلې پستر ګوډي اځکله منځو کې نبی هرڅو دغه کې تن وتن من امام نازيبو مصاله هغه اللهس ملاوي داغه خپل کې دل لاس خپل کې یو بل خپل را خپل اخ پياب لګر دي په لارو کوڅو ورس کېډه میډه ني دا شانته ګرځي را شادو لا چوري غوندي را تور تور یوځ پکه دا ګان بدلای نو توحیده کارناته الان <سؤال> داغه برکت خو نشتا نو هجرت کی دګد چ خو هغه آسان کارنه لاسو کی آسان نشکو لکھا یا بعد الله حکمی او الله حکم اکثر دای زینو کی راضی چ مجبور جوړش ته تاسو د دین کارته نه پریزی نو الله وي زبد تکلیفونه مصیبتونه لارکم ولو دخلنهم داخل بیکم جنتون دا جبې کی ولا نه دهورنا ثوابه مین دا بدلله الله طرفنا والله عنده حسن الثواب الله خيره د اوسره